День чотирнадцятий Агенція гула, як розбурханий вулик. Нова звістка потрясла відділ. У своєму помешканні знайшли понівечене тіло Заріни. Вона жила в мальовничому куточку столиці на березі річки. Злодії якимось чином пробралися вночі до помешкання і витягли бідну жінку прямо з ліжка – на опізнання до моргу викликали її співробітників. Поїхали в трьох – Віра, Ліліана Олегівна та Володимир. Секретар лишився за кермом, а обидві жінки зайшли до холодильної камери. Заріну важко було впізнати. Слідчий розповів, що тіло – знайшли прив'язаним до стільця. Перед тим, як бідулашно вбили, вона зазнала жорстоких тортур. Віра ледь змогла глянути на посиніле обличчя співробітниці. «Так, це вона», – прошепотіла Ліліана. Віра, відчуваючи нудоту, міцно впіялася пальцями в руки начальниці і ледь трималася на ногах. Коли вони вийшли з моргу і сіли в авто, з нею сталася істерика. Володимир повільно вів машину і зупинився біля кав'ярні. «Треба трохи випити», запропонував він приголомшеним жінкам. Пили мовчки. Кон'як не діяв. Слів не було. «Я боюся», Весь час шепотіла Віра «Я теж», – сказала Лілі «Тепер настроє, гадаю, настав час захищатися, але ж від кого?» «Треба скоріше йти у відпустку і їхати кудись подалі від усього цього», – сказав Володимир «До відпустки тиждень», – зауважила Ліліана Олегівна Навряд чи нам дозволять піти раніше. Треба допрацювати, а там для вас уже є путівка на Канари. А Віра, як я й обіцяла, вирушає до Франції. Нам не можна втрачати бадьорість. Пропоную ввечері влаштувати сабантуйчик. Нам тепер треба триматися разом. А можливо, виробити спільний план дій. На той випадок... «Якщо нас викличуть давати свідчення. Віро, зберемося у вас, адже в мене чоловік, який не повинен нічого знати. У Володимира хвора старенька бабуся, видовище не з приємних, теми ніколи у вас ще не були. Запрошуєте?» «Будь ласка», – промовила Віра, хоча ця перспектива не тішила її. Вона одразу вирішила, що запросить у якості групи підтримки Альбека і ще кількох подруг. Проводити вечір у компанії співробітників та ще й виробляти план дій їй зовсім не хотілося. «Отже, домовилися. Увечері поїдемо до вас», – підвела риску Ліліана. «Нам треба триматися вкупі. Нехай це бачать усі». Вони ще трохи посиділи у кав'ярні і рушили на роботу. Увечері Стас вирішив зайти до Віри. Вона не давала про себе знати. Але згадка про ніч, яку вони так безглуздо і дивно провели разом, не давала йому спокою. Тремтячою рукою він натиск кнопку дзвінка. «Ви до Вірунчика?» «Проходьте, будь ласка!» Збили госпонтелику запитання красня плейбоя, що по-хазяйському відчинив двері. Ім'я Вірунчик різануло слух. Він машинально пройшов до червоної зали. «Альберт!» Простягнув руку незнайомець. «А ви, мабуть, по роботі?» так. Підтримав розмову Стас. «А де господиня?» «Зараз має бути. Ось лишили мене на господарстві. Намічається невеличкий сабантуй зі старими друзями. І ви перші їсть!» «Мене не запрошували. Ви помилилися». «Ні-ні, лишайтеся неодмінно. Ми завжди раді новим обличчям». «До вірунчика прості люди не ходять!» Це «ми» знову різануло вуха. Новий знайомець змусив його сісти. «А ви хто?» Ревно запитав Стас, ледь стримуючись, аби не дати нахабному типу попити. «Я?» Перепитав Альберт і на мить замислився скажімо, я її давній і дуже близький приятель. А хто ви?